Och då skrek han över hela kyrkan. Göbber och kärner, hukar i bänkarna från huvudet. Han är där och så på kan ge dig i bort. Han kan ge dig i bort. Han gör det. Han glider hit i bort. Han glider i 1962 är året då Tagar Lander kniper poäng i hyllans hörna i tv. Och tre kronor kniper VM-guld i Colorado. Kuba-krisen är nära att sätta världen i brand. Nazisten Adolf Eichmann döms till döden och avrättas i Israel. Filmstjärnan Marilyn Monroe hittas död i sitt hem i Los Angeles. Sverige får en ny storflygplats. Arlanda invigs. Och reklamfinansierade Radio Nord läggs ner. I den nya revyn Gröna Hund gör en viss Valfrid Lindeman entré och succé för första gången. Och succé gör också Ingmar Bergman som får sin andra Oscar i rad. Och Nobelpriset i litteratur, vem får det? Jo, det går till amerikanen John Steinbeck för böcker som Vredens druvor och möss och människor.